Azért 16 17, 18 évesekkel mi eléggé jól vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösen én sem örülnék a nagyon hosszú a gyerekeknek. Komikus Addig jó, mi Kádár él? Jó napot! A Vidán Park lesz a téma. a van erről kapcsolatban témájuk, akkor majd telefonáljon 24 07 95 3. Hello! Hello, jó napot! Hello! Hello, jó napot kívánok! Varkas Téva vagyok. adásban van. Ja, gyorsan lekapcsolom a rádiót. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan megy. Na, az Nem, mert érte. múltkor lesz hogy hát sokat zenem, meg a bevezetés, meg ilyesmi. Gondoltam, hogy most ilyen szigorú. Nem szidom le. Nem magas szidat le, más szidatlan. le. Mindegy. Na, szóval fél órája írtam fel a Facebook oldalamra, hogy olvastam, hogy megszűnik, és. Ö, Bolasztóan sajnálom, és hiányozna. A Vidámpark? Igen, igen. Habár már 30 éve nem voltam a Vidámparkban, szóval se a területre. Hát annál szomorúbb dolog, szerintem csak a és sírkát tud lenni. Hát igen, majdnem, hogy. Szóval, vagy ha a gelért hegyet szóval. <gül> igen, nem, hát nem a és sírkert, ezt komolyan gondoltam, tehát. É, én, nekem semmi vicces nincs a vidám Parkban, de most ezt komolyan mondom. De hallgatom önnek, ha van bármi jó élmény akkor szívesen együtt kacarok önnel. Hát, hogy mondjam, minden lánynak, aki volt kislány, és a szülei kivitték a vidám és sikortozva ment a, a hajóhintán, az óriás A hullámvasúton. A hullámvasúton, persze, hát az anyukában soha nem mert fölülni a, a hullámvasútra, az örök jót retteget, mi meg az apuval mindig kikönyörögtem két menetet. Aha. És nagyon jó volt, és aztán a tulajdonképpen a dolognak az volt a léhenge, hogy már olyan 16-17 éves lehettem, amikor az egyik. Uh, uh, uh, uh, uh, hát ilyen első szerelem vagy szóval, valami hasonló kategória. Vitt el a.. a, a, a mentünk, randebúztunk, és elmentünk a vidámparba. Komoly első szerelem lehetett volna, ha lehetett ha azt mondja rá, hogy hát valami ilyen kategória. Hát valami, hát i, hogy van? Vagy az volt? Az volt, na. Jó, jó nem csak hogy. Hát, hát valamelyik első szerelem. Hát az első. Na ugye? <gül> Nem emlékszem már a nevére, de tudom, hogy az első volt. De tudom, hogy hogy mindent tudom. Csak <gül> <gül> nem akarom kínos hozni. Na, szóval a lényeg az, hogy ott beszéltünk meg egy rendezvót, és uh, borzasztóan féltünk, mert uh, uh, elkezdett zuhogni az eszterbe, május-június, tehát ilyen nyári szállt. És aztán elállt, és ilyen hatalmas tórcák voltak. És tudom, hogy ilyen ilyen piros, ez a tördős szoknya volt rajta, meg mit tudod az. De csinos lehetett. <gül> Igen. És nem tudtam átlépni, mert akkora volt a tócsal. És a fiatalembert fölkapott és, és átvitt. És Igazi ez, a, ez a lendület, ez a boldogság, ez hát még most is bennem van. De jó. És szóval meg, meg, meg a battacukor, meg szóval, Igaz. hogy nekem, mit tudom én, micsodát, vagy lő nekem kis majmot. Szóval ezek annyira butácska egy nagyon egyszerű, és nem egy intellektuális szórakozás, de az ember 14, 9, 10, 15 éves korában... Nem vitáznék önnel. Azt mondja meg, hogy a szoknyáját felfújta az elvarázsolt kastélyban Igen, igen igen igen, Ugye? igen, igen, igen. És én röhöttem rajta nagyokat, is. nem értettem, hogy a többi nő miért fogja, amikor az olyan jó, hogy a... Van egy ismerősem, aki azt írta egyszer, hogy ő, ő az, tehát az, a, az álmai foglalkozása, hogy a vidámparban az az ember szeretne lenni, aki megnyomja a ventilátort, ott az elvárásokat. Hát hát, ha egyetlen egy férfi, egész férfi akkor jár. megértem, Hát persze. Ráadásul lány egyébként, de ja. mindegy. Hát tehát, ezeknél sose lehet tudni. Egyetlen egy volt, hogy a Hordóban ö, segítség nélkül soha nem tudtam átvenni. De ugye, hogy a Hordóban volt egy segítség, aki bejött az. Ö, ö, nem, és... valamit családtag, vagy az éppen, aki. Nem, az... általában volt valami hivatásos. Hibatás, hát valaki. Látja, arra már nem emlékszem. Én arra emlékszem. Hát Boliáló. egyrészt az apukámra emlékszem, uh -huh. aki mindig nevetve segített át, hogy kis két ballábas, uh -huh. és pedig nem voltam ballábas soha, na mindegy. És, de ott valahogy a hordóban, nem tudom, talán féltem. Uh -huh. És aztán ez a bizonyos fiatalember, mert ez a, az udvallóim közül ő volt az egyetlen, akivel uh, Vidánparkban voltunk, vagy uh, Rusli, nekem ez jobban tetszik, hogy Rusli. Jó van, az első. Igen, igen. Szóval szó nagyon-nagyon jó volt, és amikor úgy időnként elmegyünk ilyen modern vándor vidámparkok mellett, ahol mindenféle várak meg az vannak, akkor úgy, úgy, engem úgy kiráza a hideg, és azt mondom, hogy hát hol van annak a romantikája, ami.. ami a, vagy az idő megszépíti? Nem tudom. De, hát de... Nincs nálam a válasz, az, az igazság, pedig kiforgattam a zsebeimet. Igen? Jo, hát akkor köszönöm, hogy meghallgatott, és ö, kettőnk közötti korkülönbség miatt talán nincs. nem tudja... Nincs, korkülönbség. Ja, persze, ö, nem, nem tudja 100%-ig átérezni ennek a varázsát. Hogy, De hogy, tudom. Hogy, hogy nagyon Egyrészt jó Ez nincs korkülönbség, másrészt meg át tudom. Na jó. Kész sok. Én csókolom. Viszlát. Viszont hallásra. 24.07953, ez itt a klub rájuk benne, az Kádári, a Digionik Kádárél, Bence Zsekfel, Árpási, Bencével, Pataki Gáborral, Árpási, Bencével, a CUCU, ugye? Tehát nagyon sokat segített a mai műsor létrehozásában, hiszen nem tudtam belépni a számítógépbe, és ő segített. És Pataki úr egyébként 7.52-kor már átkölt a segédanyagot az internet számítógépes világhálón hogy fel tudja készülni a vinámparból, ami számára tényleg egyébként egy ilyen Lidiasz-némásos intézmény, de bízom abban, hogy az önök számára nem az haló. Szia, itt a vej Szavasz, vejsz. Tényleg volt aki valaki, aki ott azon átkísért a elvarázsolt kattéba, a, elvarázs a, a hordóval. Hordó. Nem, nem, hát, a, nem? A, a, hát az elvarázsolt volt tehát a forgóóriás hordó, meg az elvarázsolt az de... más. De nem, mellette, én, mellette mellette mellette mellette én, én úgy emlékszem, mondjuk az ember bement az elvarázsa kasszíbe, és mielőtt kijöttünk volna legvégén, akkor kellett átmenni. De nem mutatkozom, mert azért nem morján rossz, úgyhogy lehet, hogy nem így volt. Itt, de, itt jön, várjál, a szerkesztőtársam Kataki Gábor. Igen. De most azt ne csináld, Gábor, tényleg, csúnyán fog, fog mondani éli adásba. Vagy bejössz, is bemondod, hogy mi van, vagy az, hogy nem. Igaz. Mely, mi igaz. Hogy ott volt a hordó, a, végén. a Benne volt? A végén. Benne volt a kastélyban? Ki? Igen. Igen. igen. Ja, igen. igen. És de egyszer leégett az elvalázsolt kastély. Volt valami igazadban, igen, igen, igen. Ezt már de... erre meg te nem emlékszel, ugye? Én ugye? De nem te vejsz, hanem ja. a, a patat, nem emlékszik, persze. Ja, érted. Mert fiatal volt, amitől hát, mi leégett. Hát, én vagyok kettő, hármatok, illetve kettőtök össze a legifibb a 66 igen. éve, mert a cent legyek már. Tudod, én a, a Hát nem is tudom, a nagyot mellem annyira, de még gyerek voltam, tehát amíg a minden nyáron, amíg a nyolcadik osztálynak vége nem lett, kivittek minket az a unokröccse már az apujék, míg az illetékes fölö. Aha. vagy aki kivit nagy, és nagyon élveztük, és tudod, mert az érdekes, hommos, hogy hallgattam a hölgyetnek téged, az ötötött azt hogy én nem tanultam megvezetni. Uh -huh. És gyerekként a deutschland meg Nem tudta kihúzni, hanem mindig könyörögtem, hogy még egy költ, még egy költ. Hát, hogy aztán ez mennyire volt ízlésomból, hát nem lehet vitatodni, de nekem a kislányk vagy emlékennek egy nagyon jó emlék. Nő hát, a a legjobb. Hogy mondod? Nő a volánnál a legjobb. Na, képzeld de főleg kislányként, ugye? Persze. <gül> igen, igen, igen. Úgyhogy nem tartom a műsorokat. Jó, van, mert oké, okay, szervus. szervus. Szia. Szia. 24.07.953, rájöttem, hogy miért nem voltam az elva, a szellemosatón sohasem. Mert hogy -eztem a pénzemet. Tehát azon gondolkoztam tényleg, hogy, hogy én egyszer voltam gyerekként a, a, a, a Vidámparban vidéki kisfiúként. Meregjél mer mer már Bence, Bence Júzs Johnny, mert azt, azt elfelejtettem, hogy Johnny is itt van, hogy hogy, hogy a 6 óra 50-kor induló este induló gyorsanattal szentesről, és a, a nap végére elmentünk a, a vidám És az összes pénzemet azt a dolgen költöttem el, meg a versenyautóra, és emiatt aztán nem jutott pénzem a a útra. A Gokárt, a, a Gokárt go volt, igen, igen, és, és aztán emlékszem, hogy talán a Kovács levendét megpróbáltam lehúzni, ő volt az osztályfőnök, nem állítól Isten ha tényleg Próbáltam tőle kölcsön kérni, de szerintem baj nem adott, vagy nem, adott. mindegy. Szóval, hogy hogy az a szám, amit bekészítettünk, és aztán biztos, hogy le fogom adni, mert szerintem a Bergen egyik legjobb száma a szellemvasút, és sokkal jobb, mint a Green a bármelyik gyors száma. Szóval, hogy, hogy soha nem utasztom a szellemvasút, az szerintem nekem megvan. Halló! Jó napot! Hello. Kész, Jó külök. napot kívánok! Ö, meg kell, hogy mondjam, hogy én 72 évvel ezelőtt voltam a Bursliban. Ah, tehát akkor ami... még... Azt tudja, Ami, hogy a kolbász nevű emberről nevezték el a búrstét. Azt, Ezt el tudom kérzelni, mert ugye németül a gúrst az igen. A kolbász, igen. de azt tudom, hogy hát akkor még nem volt bejárat, meg hogy, hogy belépődik, uh -huh. hanem minden sátorhoz, meg hova külön-külön kellett fizetni. És akkor hol volt? És ilyen Ugyanotta, Ugyanott uh -huh. a nagynéném a Szondi utca legvégén lakott, és én, ha egy mód volt, igyekeztem ellogni. Uh -huh. Mert rettenetesen, nyolc éves voltam, harmadik ellenista, rettenetesen szerettem nézni, kikiáltó emberek voltak a sátrak előtt, akik elmondták, hogy mi van, a így, föl akarták kelteni az érdeklődést. Sátraló, kikiáltó, szétnéz, itt látható a nagyhíri bűvész. Igen, a és 4 fillér, 5 fillér, 10 fillér, hol mennyi volt a belépődik. Hát én úgy bent nem nagyon voltam, de, de olyanok, hát mert úgy azért úgy pénzem nem volt, mikor így kilógtam, uh -huh. de, de például volt ilyen, hogy mutattak egy piszkos, fehér, vetett széles valamit, és elmondták, hogy ez a káposztás nek a nappali inge, mert a káposztás mici, mit tudom én, hány éves volt, de annyira kövér volt, hogy, hogy engem körülbelül úgy ötször bele lehetett volna csapatni abban abba a nappali ingbe, és sok, de a kecske akkor is meg volt. Úgyhogy a, a kecskét is nagyon élveztem, ugye ott is szájtátva tudtam bámulni, ezek a kikiáltok, és ami nekem nagyon tetszett, voltak a, a. jaj, nézze, nem tudom, a nevüket, a kicsi emberek a Liliputiak szerintem A Lili csak színház, így, oda is külön kellett fizetni. Aztán hát én sokszor voltam, később is, mert az unokáimmal is voltam uh -huh. még a legkülönbözőbb forgószerekem is, igyekeztek mindig megforgatni, de a, arra emlékszem még, az nekem olyan jó volt, egyszer a nővéremmel kimentünk, és mentünk a, a szellemvasútól. Uh -huh. És tudja, fölnőtt nők voltunk, és tudtuk, hogy semmi nem igaz. De ott mindenki is sikítozott, meg kiabált, meg mi. Azt ott kötelező attól a Mentünk végig az egészen, hogy végeredményben egy nagyon jó szórakozás volt a, a szellemvasút is, mert, mert hát ott mind a ketten nagyon jót Nevetünk, de a többi ember is. Olyan. Ugye ön... jött a kaszás a kaszájával, meg fókálól lógott le, meg hasonló a ilyenek voltak. Akkor én még én... A, a rendes fa utazott? Hogy ne, hogy nem is egyszer én nagyon szerettem. Én nekem attól semmi bajom nem volt, sőt, meg kell, hogy mondjam, hogy a logagommal már akkor vőlegényem volt, igazi férfi. És akkor ő nagyon igyekezett, hogy olyan olyan részbe kerülünk, ahol mert három olyan hely is volt, ami olyan kvázi első helynek számított. Uh -huh. És ugye mindig azt mondták, hogy akkor a legjobb csokolodni, mikor lefelé zuhan a, a hullámvasút. Nem, nem mondja már! De, nem ugye akkor igaz, alig kap az ember levegőt. És, és nagyon élveztük szóval. hogy... Tényleg? Már megérted. Most, most bezárma a műsort, innentől én én zene van. Egy, hát egy olyan soha nem hallottam. vagyok, mert már harmadszor telefonálok. Nagyon kedves. Telefonál. sosem hallottam, hogy, hogy például a hullámstan csókolózni érdemes. Igaz, Hú, hogy soha nem ültem meg a Azért azért, mert mikor lefelé mentünk, hát a mások végig sikítottak, azért, hogy igenis van levegőjük, bizonyítják mert az úgy visszanyomta, hogy, hogy nem kapott az ember lehegőt, mert pedig csókolottunk. Azt hallottam már, úgy, emberekről azt úgy szokták mondani, hogy olyan hülye, hogy, hogy, hogy, hogy felfelé sikít a úton. Hát de, igen, fölfele de, nem sikítottunk, fölfele. mindig lefele kellett, mert ugye akkor nehezebben kap az ember levegőt, mi pedig végig le is Me, Mekkora csoda! Hát nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm, hogy betelefonált Kéne viszont hallásra. Na, Pataki Árpási, ilyet találtatok volna ki mi? Ugye? Szerkesztőim. Jó napot kívánok, haló. Haló. Haló, szia, Túri vagyok. Na most azt mondják, hogy csókolóztál a hullámos uton, vagy nem. Hullámos uton? Igen. Talán egyszer. De ez akkor volt, tudod? Igen. Nagyon korán még. Akkor, amikor, amikor lejöttünk a hullámbasú, so, tehát az is beállt az állomásra, szóval a gurucépalcsával... Ja, a legyen, a és, ki volt, és ki volt írva, tudod, hogy tovább menett két forint. Aha. Baromi régen, a 60-as években. Aha. Hát minden, az, azért, hogy Csongrád megyei vagyok, tudod? Persze, persze. Minden nyáron a Budapesten a keresztüleimnél nyaraltam, ha jó volt a bizonyítványom, mert akkor mentünk a dagára Tök jó. Amikor rossz volt a bizonyítvány, akkor mi jöttünk a akkor maradtam otthon, érted? Akkor csak apáé volt. Mindig mondták, ha jó, legalább egy három és feles négyes a hát, a akkor, bizonyítvány. Akkor, akkor a apáéban meg, meg, meg ott a kerest alatt van. Valóban ott, ott voltak a Keszken utcában, a Fatak után, futáruttak Keszken utcában. Ja, ja, ja. Na, az egésznek az a lényeg érted, hogy az mm, elvárásod kastély. Az úgy volt, hogy valóban, amikor már vége volt a kastélyrésznek, utána jött a hordó. Aha. De ott úgy volt megoldatod, hogy volt egy ilyen ajtó, egy ilyen cső, uh -huh. csövekből volt ajtó, és ott ki lehetett menni, aki nem akart átmenni a hordóra. Az ki lehetett, de aki fölment a hordóhoz, az már úgy volt, hogy... Na, és tényleg volt egy-két ember, aki tényleg hivatalabból összefett azokat, akik ott gurultak uh -huh. le föl, értezi? és... Azt hiszem, az elvarázsolt kastélyban sem voltam. Nem. Mondom, hogy az összes pénzemet elvertem azért. Hát, Ez el. az, az, hát, az valami fantasztikus. A, a az versenyautóra. Jó volt, ráülti a forgorszékre, és úgy meg egy pad volt, szépen nyugodtan, ültél, ültél, jött még valaki, az az is rájut, akkor azt már súlyt nem bírt. Valami bémesságon, valami mesevonaton utaztam talán, de az, az, ilyen, az ilyen, az az ilyen, az Aha, hát az ilyen És, és még nem mondták sokan túl a hajóhintákat, főleg azt, amelyik átfordult. Hát a hintás gyerekek, az abszolút nem, igen. Saját igen. tengelyekről átfordult. beült abba a hajóhintába, még átfordult, le kellett szíjaznod a bokádat. Beszarok, az tőle. A derekadat, meg a karodat. Igen. A karna is, hogy fogtad a vasatodat. Na, azt hiányzik Most, ahogy így mondod, már attól fél hogy tenyelem róla a víz. És, és lökted magad, lögted, lögted már. Tehát egyszer, kétszerét. Egyszer képte. vittek el a szüleim. Igen. Sose felejtem el a pusztaszerű búcsúra. Fölraktak a körhintára. Hát meg kellett állítani miattam, mert üvöltöttem, mint a fába szorult hát hát félültem... De. Az az igazság túl, hogy az elválaszott kastélyben ezt a forgaszéket bírtam, Aha. de leszártam nagy semmi. de a körhintát, hát. de a körhintát abszolút nem. Semmi baj, Hiszen nincs az azzal, tehát ha otthon négy akarod csinálja az ember. Úgy fölfordult a gyomrom a körhintától, hogy fantasztikus. Egyszerűen tényleg én sem bírtam. Jó, hát oké. Okay. Rendben van. Jól van. szervusz Szia, köszi. 24 07 95 3. a klubrádióban az Addig Jomi amely mely a vizelőnök Parkos emlékeire támaszkod, a próbálja összeszedni magát. Haló, tessék. A Sziketi Liza vagyok. servus. Szervus, szia. Én rettenetesen imádtam a hullámvasútat volt, volt két forint volt. Volt, amikor 20 menetet mentem. Aztán. egy egymás más után. Első jó kocsiba. <gül> ja, már a nyám följött, az, ja, már följött jöntő, az Első, első kocsiban volt, volt utazni a menő Igen Én visítózni lehetett uh -huh. Folton dolgoztam a gyerekvárosba uh -huh. A nyám följött vásárhelyről Kimentünk a Vidámbal Bátra 23-24 éves voltam uh -huh. És akkor A, a, a Vidám A Fújnámbasót mellett volt az a kanyargó Vagy kidobó, vagy valami ilyesmi mindig kidobott a sor végén, vagy a kanyarba bennünket. Az is két, sőt az egyötven volt. Aha. És hát este kilenc után volt, már tízig volt nyitva, és annyira visítoztunk meg, meg röhögtünk anyámmal, hogy reklámot csináltunk neki mindenki, tele volt a kanyargó. A, a, el, először csak mi voltunk benne anyámmal, uh -huh. és hogy végén már nem is kellett fizetnünk. Azért az jó, hogy édesanyám is asszisztált ehhez. Nagyon, imádta ő is. Aha. A azt nem, ott, ott nem ültem, arra abban nem melltem bele menni, a rémvasútban, abba is voltam. Ugye ez a szellemvasút? Igen, igen, az óriás kerék az nem tettek, mert lassú volt, de Csak, aztán, a Aztán gondolkodom, hogy volt. Is, a is, volt figyelm, az o, o, o, o, a, a, autóoktató volt, autóvezetés. Öt percen belül elkezdett velem üvölteni, akkor megálltam, de a gokartot vezettem. Ja persze, mert ugye, ugye ki van érve, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mindig a haladási gánynak megfelelően kell. És nem tanultam, tanultam megvezetni. Uh -huh. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Sziasztok! Viszont halásos, itt a Klubrádióban, utána folytatjuk a műsorunkat, amely ma... A Vidán Parkról szól, itt az Adigum, hogy Kádár élben, amelyet segítségével, Árpási Bencivel és Patrik Jáborral lappáltanunk össze önöknek itt egészen hat óráig. Tanulni, dolgozni és veszetesen élni. Ez a három alapja minden. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármasat tanuló, az ötös tanuló, ötösre dolgozó, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen a olyatok. Ne huligánkodjon az utasak, és megverjen x-et, a gyilat. adjat az energiát az iskolában, hogy ez ügyes. Addig jó, mi a él? téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe ennek, hogy az ifjúsági bűnözés. milyen ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvasor és egy ulti Addig jó, mi a sándor felhívta a csepe egy kis titkár, egy pacal és egy ulti parti, aztán megbeszéljük a fontosabb problémákat, az iszussági dözés, meg ilyen problémák, meg a vidámpark Park. Haló, jó napot! Haló! Haló! Adásban van! Szia, Irlandó vagyok! Köszönöm Szia, hello! Köszönöm a hello! A hello. Uh, szerintem uh, Vidámparkkal Parkkal kapcsolatban azt is érdemes meg említeni, amikor voltak... Általános iskolába, a gimnáziumba, a vidéki gyerekeknek osztály Hát a követke, én csak, van, csak a voltam, vidám, voltam volt a vége. Én, én is Dodgen mániákus voltam, aztán amikor fogyott a pénz, akkor a lovas hintán lehetett lovagolni. Ez melyik az, volt? Ö, ö, egy ilyen körbe is ment, és... Ja, jól, jaj, jól, jaj, jól, jaj, jaj, jaj, igen, előre igen, hátra. igen, az, az, a, az, a, az a klasszikus, tehát a. az, amit kívülről is lehet látni a... Ahogy igen, elmegyünk a vidámparki körúton, igen. Uh, igen. ott lehet látni, igen, az a, hát, amit filmekben ugye szoktak szerepeltetni. És nagyon érdekes volt megfigyelni azt a csoportot, akik felnőttként kísérték a gyerekeket, akik utaztak, Aha. akik a út közben, hát ők is jól akarták írezni magukat, dugiba pityókártat, meg minden, és akkor a vidám meg hát gyermekkori. Ah, álmaikat valóra váltották, mert már volt pénzük, hogy felüljenek. Hát itt. ezt nem tudom, tehát, jó, hogy, hogy én erre ide emlékszem, hogy a tanároink annyira így... Nem én... tanárokról van szó, ki. Nem, Nem mindegy. Egyszer, egyszer láttam egy olyat a Gokardnál, hogy mindig marha hosszú sor volt. Na jó, tehát Gokardnál hát... mindenki, tehát a dogáz, ezért sodrós. Csoportnál volt egy hölgy, valószínű, hogy jogosítványa se volt, és gokardon se ült még, de beült, mondták neki, hogy hol nyomja, elindult. Na most a probléma csak az volt, hogy egy szoknyába volt, és állandóan igyekezett letolni a szoknyáját, mert felfújta a szél. Aha. Kettő, a vállán volt egy táska, ami mindig lecsúszott, <gül> és közben dohányzott. <gül> hát igen, Na most hát, a hátrányos helyzet. Igen. E, e, szóval nagyon jó volt látni, viszont... E, Sajnos a Vidámparkban nem láttam olyat, hanem, hanem vidéken egy ringlispíren, de hogyha a Vidámparkban ment volna, akkor szerintem főcím lett volna az akkori esti hírlapon, hogy egy ember, az a jó fiatalember beült a ringlispírbe, csak annyira részeg volt, hogy elaludt a forgás közben. Erre, erre nem, nem terítés volt, nem terítés, nem hány. Erre a körhintás látta, hogy ott valami van, Elkezdte lassítani a körhintát, a pasi férját, és hát egy rossz mozdulatot tett fél álomba, hogy ébredt föl, és lecsúszott. Na most Én ez azt jelentette, hogy a, a könyökével és a hónajával a láncnál ő megtartotta magát, de alul kicsúszott. És amikor úgy lefelé ment tudott, hogy a körhintába így fellementek a dolgok, akkor leért a lába és szaladt. Most a közönség az lefekült. Ez szerintem röhögött. És akkor volt egy ilyen borízű hang megszólal, hogy ő csak fiam, ez ám tud körhint azt hiszem, ha ezt valaki felvette volna annó Igen, ez jobb lenne, mint a lovacska. Hát egy igazi férfi, igen. Tehát a YouTube-on azt hiszem, hogy sokat keresett volna vele valaki, ha felveszi. Na, Jó, szevasi zant, csó. 24.01.93 a Vorsító a Vidámpark, igaza ez a mai műsor témája, hátti rajnáknak egyébként majdnem a ki nekem a pajtársaim. Haló? Tiszteltem, már Hálán vagyok, nekem egy olyan van, valami, hát hogy mondjam, nem, nem igazán érintett jól akkor, amikor átéltem. Aha. Volt háromban, többször arról, hogy föl kéne írni el a mindenfelé forgó hajóra. Jaj. Én meg úgy voltam vele, hogy gyomortartamomat bent hogy ügyekezve nem legezt választottam. rendszeresen ezt rá magam, hogy jó, akkor nem eszünk, azt menjünk. Na most ez egy ilyen üzemnyitás előtt vagy után közvetlenül történt, és valami gond volt a kütyüvel, nem sikerült rendesen beállítani. A lényeg az, hogy két és fél sikerült mennünk, mert ö, nem tudták szintítni a végén a, vagy felemelni ezeket a leszorító, belni be, a leszorító bitokat, uh -huh. mert a hajó a helyére. És elkezdték szintezgetni. Ennek az lett a végeredménye, hogy akkor, hogy, jó, akkor le kell kutatni még egyszer a programot, már akkor, akkor tud várni. Úgyhogy. Ö, abból az egyből, amire nagy nezben magam két, és például majdnem három menet lesz, úgyhogy azóta én a el elkelöm meg akkor is, hogy az emlék a Vidán azt a környéket, hogy még véletlenül is egy én, én egyébként is nagyon nehezen szántam rá magamat, de akkor, amikor eh, egyszer a, a, a gyerekemmel a, a szüleim eh, fönt voltak Pesten, és, eh, és gondoltuk, hogy a, a, akkor még éppen még csak két lányunk volt, és kimentünk velük a, a vidámparba, beültek a dolcsánba a gyerekek, elindultak, legnyomták a, a gázpedált, az egyik rögtön beütötte az állát, el kellett vérezni a, a, a, a, a szája vagy az orra tehát, hogy, hogy az egész vidámparkba egy, egy ilyen tragédia lett rögtön, <kül> úgyhogy egy, egyébként sem szerettem sose. De, de azóta meg így különösen nem. Tehát tényleg így valamiért. Tehát ilyen nagyon poros, nagyon avit, nagyon szomorú. Nem véletlen. Nem, nem de nem szeretném projektálni egyébként a hallgatókra a, a véleményemet. Tehát én nem szeretem a vidámparkot, Parkot, de, de mindenki ott vidám, ahol... ahol nem csináljonak, akkor még egy úgy talán, talán, a, talán, talán a, a... Ahol akar. Nem, legyen vidámpark, tehát... Azért mondom, hogy, hogy, hogy én nem szeretném elröntem, hogy senkinek sem a jó kedvét, és ha elköltözik a Vidán Park, és a helyén egy kicsivel nagyobb lesz az állatkert, annak örülni fogok. Ha, ha máshol lesz a Vidán Park, és nagyon sok ember fogod oda menni, annak is örülni fogok. Hát én nem tudom, hogy a műjelméznek szállít a hullám hogy fogják a hallézni, mert hozzányúlni, de ez már legyen az ő bajunk. Na de várjál, figyelj, tehát a út, így sem egy 30 éve. Tehát akkor nem teljesen mindegy. Hogy hol nem megy? Nem hiszem, hogy nem megy 30 éve, mert én nem tudom, 5 vagy 8 éve ültem rajta. Megy? Meg. Persze, hogy megy. Működik. Működik az. Anya, jöjjön is a... mondja a... nekem. Nem, nem, az működik. Az nem, az az volt, nem az volt, hogy baleset le van állítva? Nem, az a hurikán volt, vagy ciklon, vagy ilyem. A Facebook hozták. A Facebook a Facebook-ot. is építette a egy másik hasonlóan fejeszt. Ja, ja, ja, korvós, ja, ja, úgy, ja, ja, akkor, akkor ennyire elkerültem az Vidámparkot, Parkot, hogy, hogy elment mellettem, mint a, a, a Nem, a hullámasunk az Mikorokban, időre, az most, most, most, már, most már inkább ilyezgető után most út, mert azok a hullámok már nem igazán számítanak nagy hullámoknak. Fúd, ja, tehát amikor a, a, az M3-os felé közelítek a, a Hungária körúton, és az a, az a, az a Nikorgós e, faábányos a, a... valami, az, az egy létező dolog. Mond, így van, így van, nem az emberek már nem azért rajta, mert nagyon gyorsan megy le, hanem azért azt keresztül. Tényleg? Aha. Hát, ó, még egy, még egy dolog, ami érdemes, hogy beérnöm vasárra. A hordó és a hullámba ci... Basár, a is van, nagyon szépen köszönöm. Egy viszont még gyorsan hagynodják el. Nyugodtan. Ezzel kapcsolatban, hogy mi van akkor, hogy ült egy van előtte el egy helikopter, mögötte egy kis autó és csöngetnek. Pájlap környétáról égyak volt. Igen, emlékeztem rá. Köszi, Csó, ez de nem emlékeztem. Rá. Szia. Oh. 24 07.953 vidámparkom olyan addig, Jumit Kádária témája, ami vagy elköltözik, vagy nem hallom. Szia, Ria vagyok, és én főként a 60-as évek vége, 70-es évek elején Vidámparkot imádtam nagyon. Uh -huh. És miért? E, hát. E, nem sokat lehetett nevetni, hülyéskedni, csoportosan menni, uh -huh. és főként az este 9 és 10 óra között lévő vidámparkban már nagyobbak voltak, és például nem hallottam beszámolót az úgynevezett repülőcsészeajakról. Senki nem mesé mesélhet róla. Igen, és ez olyan volt, hogy... Hogy, Húzni tehát mint a ha tá mint ha tányérok Igen. lettek volna, és akkor a tányérokon a csészék, és, és akkor a csészéket a közepén lehetett bizonyos irányba betekerni, és amikor este későn volt az ember, akkor jól betekerte, aztán nézte, hogy a másik-másik irányba megy, de a legszenzációsabb az volt, hogyha az ember elfeküdt benne, hogy van a csészében, mert este már csak egyedül volt az ember egy-egy ilyen csészébe, uh -huh. na az valami nagyon-nagyon jó volt. A következő pedig, hogy a nagy körhintában nem lehetett az embernek magát betekerni eh, normális menetbe, de este, mikor az utolsó menet volt, akkor még indulás előtt a földön Szépen beszélyasztta magát, és akkor körbe-körbe e, járogatott, tehát betekerte a saját láncát egészen addig, ameddig a lába újjával elérte a talajt, sőt, a szomszédot is megkértük, hogy e, még tekerjen, még tekerjen, még tekerjen rajta. Aztán amikor. Volt jó. Azért, mert amikor a körhinta jó magasra ment, akkor a szomszéd, aki betekert, az úgy fogva is tartotta az én hát, tehát a, az ülőkémnek a hátát, és akkor fogta, és a lábával jól megrugott. És akkor ez azt jelentette, hogy a körhinta ment körbe, és úgyis volt egy ilyen hullámzása az összes ülőkének, de azon belül én még e, köröket írtam le a saját tengelyem körül. De egyébként, tehát... Nem interneten hallgatod az adást, és nem látod a kamerát, nem tudom, hogy egyébként de van a kapcsolva a webkamera, de Johnny az így halára vigyorogja magát, és így folyamatosan magyarázza nekem, mert ő úgy látszik, hogy ő szintén... Eh, de ez egy eh, eh, szenzációt eh, volt... Úgyhogy akkor tehát, ő tudja, hogyha ő szeret tudja, ezt, igen. akkor na, viszont nagyon veszélyes volt, addig csináltam ezt, amíg egyszerűen neki nekivágottam az előttem lévő körhintának a, az ülőkéjének az ajának, tehát a vas részének a térdemmel, Na most az, hogy az akkor, akkor még nem nagyon olcsó volt a isnya, és akkor az úgy pillanatok alatt szétnyílt a térdemen, az egy dolog volt, na de a térdem is szétnyílt, az meg egy következő dolog volt, hál' Istennek nem kellett összevarratni, de hát egy sérülés az nem éppen kellemes volt, Na de az az igazság, hogy, hogy, hogy az egy, egy, egy szenzációs élmény volt. Na. Úgyhogy én nagyon szerettem, aztán később a ciklont is, meg minden, és pedagógus lettem, vittem a gyerekeket, és, és én mindig nagyon-nagyon szívesen felültem velük, a kalózhajótól kezdve mindenhova, mert, a érem, mert, érem. mert akkor újból gyerek lehettem közöttük. Nagyon Igen. szépen, köszönöm. Én is köszönöm, minden jót! Köszönöm, Köszönt, hálásra. Köszönt, hálásra. 2407953, ez a Klub Rádio, benne az a um, Kádár Kádárén, amely a vasárnapi egyetem élő műsor. Halló! Jó napot! Jó napot kívánok! Kör, a a én adásban van. Na, be, be, vagyok. Ször, én valamikor dolgoztam a Vizán egy esztendőt, én De jó. Építészmérnök vagyok. És az egy nagyon klasszikus időszak volt, és szeretnék egy pár szót ennek az egésznek a hangulatáról, szarla hételenségről szólni, aminek a megszüntetését fog, fogja eredményezni, hogy ez egy, ez egy olyan elvétel a. a nem a Főváros, ez egész országtól, egy olyan elvétel, amit nagyon keseren meg fog bánni az, aki ezt megteszi. Igen. De egy pár szót arról, hogy akik ott. Akik ott dolgozott a legendás igazgató nője, aki volt ennek a vizámpartnak a Julika, akik élethivatásként választották ezt, és ahol még volt egy pár ilyen régi mutatványos, aki abból a klasszikus időből ö, ö, volt ott, amikor még a amiről a Molnár Ferenc a Liliomot mintázat. Azok a fajta, ki kiáltok. Hát erről, hogyha ha, ha műsorba tud kapcsolják. Azásban van adásban van. Ja, én most adásban Persze. vagyok. Persze. Ah, hát ah, ez egy olyan műsor, tudja, hogy boldog-boldogtalan, aki nem száll a 86-os buszról, egyből adásba kerül. Igen. No, hát akkor üdvözlöm a, üdvözlöm a hallgatókat, és ar arról szeretnék beszélni, hogy én valamikor dolgoztam egy esztendőt a klub Rádióba, amikor éppen munkanélküli voltam, és gyorsan elhelyezkedtem ott. Egy ilyen kis, üzem, egyik kis üzemet vezettem benne, az egyik kis üzemegységet. És arról szeretnék beszélni, hogy ennek a vidámparknak uh -huh. ennek volt egy lelkülete, egy olyan lelkülete volt, amelyik megfogott mindenkit. Olyan szinten fogta meg azok, akik oda kerültek dolgozni bármilyen szempontból, mint amikor a mozdony füstje valakit ja, ja, ja. megcsapott. Na már most az a helyzet, hogy volt ennek egy igazgató nője, a Julika, a legendás Julika. Nem tudom, hogy most mi van vele, de ő legalább 30 évig igazgatta ezt a műintézményt, és eh, hát az életét tette föl erre. Neki ő volt a családja, ő volt a mindene. Na most az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy volt még itt egy pár régi olyan mutatványos, akik abból az időből voltak ott, azok a kikiáltó. Eh, legények, olyanok, mint a, amiről a Molnár Ferenc a liliomot mintáztak. De ők hol dolgoztak egyébként a Vidám Parkban? Tehát hol, a Vidámpark Park melyik részén? A, a, hol, mi, mit kérdez, hogy a Vidám Park melyik, Mely, melyik részén dolgoztak a Vidámparknak ezek hogy az én emberek? Nem, nem, nem ön, hanem azok az emberek, akik mondjuk egy korona kikiáltók voltak. A Vidán Kormányi Hát a kisebb ilyen üzemegységek voltak a vidámparkba. Milyen ilyen mindenféle kis játékok labdával le kellett dobni valamit. Ja, igen, tehát a, a, a, a, a ledobálós, karikáról dobálós, volt Aha, igen, igen, igen. Volt a, ennek a kis üzemegységnek, és az a kikiáltott lelkesen toborozta a népeket, kiabált hogy jöjjenek, jöjjenek, jobbról is, balról is, nyugodtan játszhat maga is, meg Aha. hasonló ilyen általúgy jártott rigmusokkal. Uh -huh. Most egy nagyon érdekes sztori. Minden évben ezt a Vidámparkot tavasszal átadták, amikor megjelent az önkormányzat, prominens e, személyiségei megjelentek. Ott volt az ANTS, ott volt a, a tanácsi vállalat, ott volt a fővárosi tanács, uh -huh. e, e, akkor megjelent a tűzoltóság, rendőrség. ANTS-t, mint mondottam, és stb. stb. Hát hatalmas nagy szendvicset Julika terített, a vendégeket körbe kínálta. Majd utána hát az egész társaság fogta, és hát végimentek a vidába, fölültek erre, arra, hogy a gyerekek játszottak ott. nem most beültek ott a Robogó nevezetű játékba, ami nem is játék, hanem az szintén ilyen két kocsis kis barlang vasút, olyas, mint az De mentek végig a Robogóval, szépen ott közben ez egy, itt a, ezt azt amast zsebből konyakból, konyakot, mindent, ami volt, Vígan, füstöltek, cigarettáztak, minden, elvonult a tűzoltó társaság, mindenki, akik végentek, minden rendbe találtak, kigyulladtak oh, a pillanatban a robogók. éget, mind a bájva. Úgyhogy mire, mire aztán a, a hivat, a, megjelent azok, akik tényleg a tűzoltáshoz értettek, az igazi tűzoltók, hivatalnakok elrohanták, megjegyeztek, ez robogó csontig leégett. Ez volt az egyik ilyen átadásnál. Hát mondom, érdemes volna ennek a, ennek a Vidámparknak megírni a, a requiem hogy hogyha ezt megszüntetik, összeszedni a legendáit, megkeresni azokat az embereket valamilyen hirdetés után, összeszedni azokat, akik. Meg fogják így, ezt meg... szerintem tenni, tehát. És tesé? Meg fogják ezt tenni, szerintem. Meg fogják, remélem, hogy meg fogják tenni. És ha Julika még e, létezik és él valahol, akkor én távolból is kezét csókolom és kívánok neki sok sikert és ebbe a munkába vezető szerepet. Nagyon köszönöm, hogy velünk bennünket. Köszönöm, szépen, hogy meghallgatott. Visszathalás. 240793. Legyen a neve Vic Park, vagy inkább Vidám Park, hangzik Halló. el ugye Bacsó Péter filmjében. Halló? Halló. Adásban. Én... Igen, igen, én már nem csodálkozom, Szia Bájáki, kapszott. Szia álltam. olyan, kicsit reménykedtem, hogy senki nem fogja a a ciklont szóba hozni, amíg nem jövök, de hát ezzel rá lemaradtam. Nekem olyan élményem van ilyen gyerekkori, de tényleg ilyen nagyon kicsi gyerekkori, hogy apuval mentünk el a, a Vidán Még volt a ciklon? Ciklon? ez Az olyan, mint egy hullámbas, csak még durvább az emlékeim szerint. Aha. Tehát még, még meredekebb, még mint olyan gyorsabb. Szóval ez, hát kis, én egy kisgyerek voltam az emlékeim szerint van 5 éves, ha, ha igaz. Hogy akkor már volt a ciklon, mert az jó régen volt. A ciklon volt az emléke? Nem hiszem, hogy az új szerintem az a hullám. tehát volt külön hullámas út, uh -huh. meg külön a ciklon. Szerintem csak a hullámas út le, a ciklon a, Nem, hang, a hullámos út megvan. Hát igen, csak szerintem az út föld újra... Na nem tudom, na, nem akarok ebbe belemenni, mert... Jó, az oké, oké van, rendben, no? jó. És, ah, de a varázsodat kasté éget le, a, a, a ciklon siklott ki, a hullámos meg megvan. Az <gül> meg <gül> megvan, jó. Um, és nekem a ciklonról az, az egyik, amiről ilyen nagyon maradandó elműen marad, hogy egy kicsi gyerekként mentem a hova elcsiklonozni. És hát már túl vagyunk hullámas uton, meg ez az ember, uh -huh. amik úgy nagyjából oké voltak. És ez az a ciklon, ami hát így kiszeresnek így, így elég húzos volt, de hát nekem muszáj volt kitenni magamért, tehát ez a megfelelési kényszer, hogy mi a tört, hogy nekem úgy kell csinálnom, mint hogyha baromira élvezném a dolgokat, hogy apu így, apunak így a, a tökös lánya legyek. És hát fölültünk, hát majd meghaltam, tehát valami, valami rettelet volt, de álltam a sarat, se nem hánytam, se semmit, tehát sőt leszálltunk, mosolyogtam, mit tudom én, Gondolván arra, hogyha majd hazamegyünk és, és meséli, hogy mi volt, akkor majd azt mondja, hogy én milyen nagyon húdahajda voltam, de hát én azóta sem voltam, tehát egyszerűen teljesen kiakadtam ez Annyira, annyira, uh, szóval nem nekem való volt. Igen, de, de így a hősiesen álltam. Amit viszont nem bírtam, és azt nem is tudtam leflezni, hogy Dodgen volt, mert... Uh, mert azt, hogy ott egymásnak mentek ugye az autók, tehát abban nagyjából az volt a Poéna, Nálam már nagyobbaknak, hogy ott összekocsontak, az, az nekem rettenet volt, én ezt ilyen szintiszta agressziónak értem meg, hogy itt járo be, akkor csak nekünk jönnek, tehát az, az, az budapás és... egyébként. Igen egyébként, tehát a mai, most, ahogy így autóval hát, járok, ez körülbelül ugyanazt félem meg. Igen, igen tehát hát így hasonlóképpen. Úgyhogy ezek voltak a negatívumok, de egyébként azért, azért így gyerekként szerettem ezt a patogatott kukoricát, meg így tudom én a meg izért, tehát azért volt be gyerekként élvezeti is, csak, csak esetleg nem feltétlenül évesen kell ilyen, ilyen meredek járművel foglőni. Úgyhogy azt, hogy szerintem, átterapítik a átterapítik a vilámparkot máshova, szerintem abból nincsen semmit, nem hiszem, hogy ebből gondolom, hogy nem gondolom és hát akinek meg tetszik az akkor, hagyjárjon. Akkor és lehet egy kérdésem is? Persze. Én még valamikor télen vagy mikor telefonáltam egyszer, és akkor szó volt, én amiről beszéltem, az egy kicsit ilyen illatokkal kapcsolatban uh -huh. volt, ilyen voltnak az illataim, meg mit tudom is. Igen, nem az beszéltünk? A beszéltünk az oktagónál lévő édességboltról. Igen, igen, igen. És akkor említettad, hogy lehet, hogy lesz egy adás, ami kifejezetten illatokról fog szólni, és az a kérdés, hogy volt már ilyen vagy nem. Lenne? nem még, nem na mert nem tudtam, hogy lemaradtam -e vagy sem, nem tudom minden vasárnap hallgatni. Nem, Há, volt hát nem az volt. Az. Az az De nem, mintha lett volna. <gül> Én nem tudom. Az a baj, hogy, hogy, hogy, hogy az illatok elszállnak, meg az emlékezetem sem az igazi. <gül> Szóval, mint hogyha lett volna, és akkor megbeszéltük volna, hogy, hogy a, a metró illata meg. Igen. Aha. aha. Akkor valószínűleg hogy volt, hogyha már én nem igen igen igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Értem, hogy nem láttam. Így jártál, bebuktad. Uh -huh, uh -huh. Jól van. Jó már ezt. Hello. Csau. van. Szervám. 24.07.93 az utolsó telefonáló jön haló. Halló. Interneten keresztül hallgatom. Ja, egy Kérdésem annál, mert idegen nem hallgattam. Hogy szóba jött azt hogy a Vidámparban a 70-es években biztos, és talán a 80 as évek közepig. Volt mindig egy úttörő nap az utolsó tanítási nap után. Nem volt, nem kell Amikor az szóba. ország minden részéből, hát ők úttörők, gyerekek, iskolások, mifévezetők kezelték a Vidámpark különböző eszközeit, Hát nyilván az elektromos dolgokat a profik, vagy a, a főállásúak, ez a hát, 10 órától, korai délutánig tartott. Egyszer te, egyszer te is bekerültél ebben? Én a mifévezető, és többször voltunk ott ilyen hátfelügyelők. Hát, hát ami kezeltük, beszedtük a jegyeket, ugye minden gyerek kapott egy ilyen öt darabos Jeg tömöt, vagy uh -huh. talán hatodat, vagy Ott Nem csak tudnok, kellett bedobni be mindenhová? Hát abban az időben nem. Tehát az 70-es évek voltak, tehát a akkor. hát amivel el kell, hogy induljon az az te Dodge. -em. Na tehát ezt persze mm -hmm. kezelték, de ahogy bemész, ugye, Aha. a Dodge volt, két oldalat, legfeljebb ilyen láncok voltak. Uh -huh. És akkor a láncot, mindenki bement, foglalt egy vet magáma, de az, hogy te oda kerülj ehhez a, a rámpához, amiről bemész a Zondzsemet, oh, hát oh, akkor oh, látok az térbe, tették a jegyet. Tehát eleve a Vidán Park úgy működött, hogy uh -huh. a bejáratnál lehetett venni jegyeket. Uh -huh. És volt, ahol egy jegyet kellett leadni, és az extra bakra, tehát még a hullámvasútra, tudtam a kettőt. Uh -huh volt egy-kettől két jetteket venni, és két forintra mennyi volt, egy-egyben. Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. És ha venni egy, egy tömböt, ötöt, tized, húszat, kinek, mit bírt a pénztárcája, vagy mennyire volt beindulva a szülője, és utána azokat adtad le, és hát akkor voltak egész extra dolgok, tehát ott már voltak szélkaú rabók, tehát különböző flipperek, egyéb játékok, tehát volt egy vagy két játékterem a Vidámpalba, Csocsó, tehát akkor nem volt tele minden kocsma, meg minden vendéglátó egység. És most hogy nincs tele mennyire? nem, nem tudom, de most mert ezt a globálisban. Hát a globálisban, hát a hát de, de hát nyilván... a a globálisban, hát a globálisban, hát a globálisban, hát a globálisban, hát a ilyen hát a globálisban, a globálisban, a bevételről azok, akik ezeket üzemeltetik. Tehát... <tos> tehát te, te, te inkább csak a spanok járnak be, hogy igen eddig, eddig, eddig is jártál, igen, tehát, hogy... Hogy el, tehát a, a, a gyümölcsös azért csak törgetni kell valahol a három rózsás a három, hangulatra csak szükség válni, hát van, csak szükség, szükség, szükség van <gül> <talagok, gül> jól van Na, jó. köszönöm. Köszönöm szépen, Szavasz! köszönöm szépen Bence József Zsolnak a segítséget Árpási Bencének és Pataki Gábornak a, a szakmai hátteret önöknek, kedves hallgatóknak a megtisztelő részvételt a telefonokat és egy hét múlva, ha Isten is úgy akarja, akkor, akkor ismét találkozunk pánikást, és Súbertet hallották a viszont hallása.